Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da. Mengadap ke bawah duli yang teramat mulia tuanku Raja Muda Perlis. Duli yang teramat mulia tuanku Raja Puan Muda Perlis. Kita ada penonton-penonton di dalam tiga, dua channel kita ni yang mencapai capaian yang tinggi saya tengok. Uh, majlis malam ini ini dihadiri oleh Raja Muda Perlis dan Raja Puan Muda Perlis dan ini bukan sesuatu yang baru di Perlis ni Raja Muda Perlis selaku yang dipertua Majlis Agama Islam ni menghadiri hampir kebanyakan majlis-majlis ilmu yang berada di sekitar di negeri Perlis ni dengan tu sepatutnya slogan Perlis Negeri Ilmu itu disambut oleh rakyat Perlis dengan kadar yang sepatutnya lebih cepat hmm Menjuang kasih atas keberlangkatan tuanku berdua kepada kedua-dua panel sahabat saya. Uh, hadirin dan hadirat sekalian. Soalan panjang. Soalan tu pun dah panjang lah. Jadi saya nak sebut beberapa perkara kerana saya tadi saya tak mau masuk pada pusingan yang pertama. Kerana kedua-dua panel kita ni datang daripada jauh. Jadi rugi tiket kapal terbang kalau saya bercakap. Saya, saya duduk sini. Nah, jadi saya bagi mereka bercakap. Cuma saya nak cakap yang dah ada soalan, saya nak cakap yang last. Saya tahu, sehari dua ni wartawan tadi pun hubungi saya dari kemarin dua tiga, pasal isu, nak jawab soalan tu, ada isu tentang sebab enam rotan di negeri Terengganu satu Bukan satu Malaysia, satu dunia bincang. Pasal sebab enam rotan di negeri Terengganu. walaupun yang kena sebab tu tak adalah cedera apa. Balik duk makan nasi, mungkinlah duk makan nasi dagang ke apa kan. Tapi, kenapa dunia memperkatakannya dengan begitu sekali? Ha? Hewok ke mana saja orang memperkatakannya. Uh, dua malam lepas, uh, malam selasa lepas, saya dah jawab di Masjid Alwi. Dan saya rasa kebanyakan pemberita dan kebanyakan media dah kutip. Walaupun sebagainya mereka kutip, tidak, Saya tidak begitu gembira kerana kutip sebahagian. Kepada yang menonton di, di, di mana saja dan juga yang hadir pada rakyat perleh, dengar keseluruhan penerangan itu. Saya menjawab soalan berhubungan nama namurotan itu. Tapi saya nak sebut lagi malam ini berapa sudut. Kerana pada hari ini, uh, Yang Mahamad Perdana Menteri dan beberapa orang tokoh politik sekali lagi mengulas tentang masalah nama namurotan ini dan juga ada mufti yang mengulas Tadi pemberita daripada bernama, daripada utusan semua minta saya jawab, saya kata nanti dulu. Tapi saya nak sebut beberapa perkara untuk orang sini faham dan yang menonton ini faham. Nabi SAW pada zaman baginda. Pada zaman Nabi SAW, manusia ni mereka ada negara. Tapi negara ni dia tak berapa jelas dia punya sempadan dia maksudnya nak mana sempadan Madinah mana sempadan Mekah ada kota tetapi tidaklah macam sekarang ni kat situ batu sempadan ada immigration dia ada polis jaga dia tak macam tu negara yang betul-betul ada sempadan garis sempadan yang tak boleh dilintas ini dia panggil dia buat pada tahun 1648 dia buat satu perjanjian setelah Eropah ni perang perang perang dia buat perjanjian, dia panggil Westphalian Treaty. Jadi, hak kita duk pakai ni, dia panggil Westphalian System. Yang kita, sistem Westphalia. Okey. Yang ni saya nak cerita kemudian. Tapi saya nak cerita apa mereka hidup. Mereka hidup ni, Nabi di Madinah, di Mekah, ada di, di Rome, di Parsi. Ada tentera mereka, ada raja mereka, ada pemerintah mereka. Masa tu, internet tak ada. Soal abang tak ada. Manusia ni semua bergantung kepada cerita-cerita mulut saja. Cerita mulut. Orang ni cerita, orang ni cerita, orang ni cerita. Jadi nak boleh satu-satu cerita lama lah. Baru ni kita bincang tentang masalah ni apa nama hari raya di Saudi tak sama dengan kita. Zaman dulu macam mana? Zaman dulu kita tak leh tahu 6 bulan baru kita boleh tahu. Yang pi haji tu kena balik baru kita tanya, "Hampa raya hari apa?" Kita sini bergantung kepada tempat-setempat kita. Sebab apa? Perhubungan zaman dulu. Pun begitu. Dalam keadaan yang begitu. Nabi SAW sentiasa menjaga daripada diberikan persepsi yang salah terhadap agama. Nabi jaga. Nabi sentiasa elak. Nabi di peringkat individu ha, ni adik-adik ni di belakang semua ni ada di peringkat individu Nabi tak bagi kita pakai benda yang pelik-pelik. Kata kata Aisyah <tuh> nahannabi sallallahu alaihi wasallam an libasish syuhrah. Nabi larang daripada pakai pakaian yang lain pada orang. Kita pakai pakaian masuk-masuk satu tempat semua orang tengok kita. Orang kata betui ke deni ni? Walaupun nampak elok. Kenapa? Islam mahu kita nampak normal. Nampak rational. Islam tak mahu orang kata, Hang ni pelik daripada orang, mesti apa? Islam mahu kita nampak, Satu pribadi yang baik. Yang diterima. Pada zaman dulu, Pada zaman Nabi, Dan sebelum daripada zaman Nabi, Antara jenayah yang mesti dihukum mati, Ialah jenayah, Belot dan khianat pada negara. Paham tak, tuan-tuan? Dia panggil treason. Bocor rahsia negara. Pipakat dengan musuh nak serang negara. Ini semua mana saja kerajaan. Hukuman dia ialah mah. Mesti mati. Nabi, apabila memerintah Madinah, Nabi hadapi satu kelompok kelompok ini dia mengaku Islam tapi dia tak Islam kita panggil apa doh Panggil apa doh Muna? munafik kelompok hipokrit dia tak Islam tapi dia pretend dia dia berlakon macam Islam dia semayang belakang nabi kelompok ni masa Islam lemah dia tak ada sebab Islam lemah dia ada bila Islam dah kuat dia mula ada. Karna nabi berkuasa jadi dia terpaksa berlagak macam sokong nabi dia tak sokong. Sebab tu dalam Quran ada surah al surah tentang cerita munafik. Surah munafikun. ada dalam Quran dalam banyak tempat cerita tentang orang munafik. Orang kafir kadang-kadang nabi cerita al-Quran al cerita sikit. Dalam surah baqarah munafik dia cerita panjang. Pasal dia nak nak nak cha mereka ni tak mudah. Ketua orang munafik itu nama dia apa Abdullah bin Ubay bin bin Salul semua orang yang mengaji tahu cerita Abdullah bin Ubay bin Salul Abdullah bin Ubay bin Salul dia berlagak macam Islam tapi tak Islam dia mayang belakang solat di belakang nabi tapi pergi pakat dengan musuh-musuh nabi bila dia pakat dengan musuh nabi dia kata La raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'zha minha al-azal. Kalau kita balik ke Madinah macam dalam surah munafiqun cerita. Orang yang mulia akan mengeluarkan orang yang hina. Dan kata dekat Nabi, dia khianat. Anak dia nama Abdullah juga, anak dia mari jumpa Nabi, minta izin daripada Nabi nak bunuh bapa dia. Oh, tu iman tu. Anak Abdullah bin Ubay bin Salul tu Pergi jumpa Nabi, Ya Rasulullah, Da'ni aqtuluhu. Wahai Rasulullah, biar aku bunuh bapak aku ni. Pasal khianat. Nabi SAW tak benarkan. Pasal apa Nabi tak benarkan? Memang hukuman khianat, patutnya mah? Mati. Nabi kata, La yatahadathu nasu Anna muhammada Yaqtulu ashabah. Jangan sampai orang duk bercakap kata Muhammad bunuh kawan-kawan dia. Jangan sampai orang berbicara Muhammad membunuh sahabat-sahabat dia. Padahal pasal orang tak tahu orang sangka dia sahabat. Kenapa Nabi tak mau bunuh? Nabi tak mau bagi persepsi yang salah kepada musuh dan kepada orang luar yang tak faham. Kata Nabi Muhammad ini telah bunuh pengikutnya. Kenapa? Kerana menjaga persepsi. Sebab itu dia panggil lah ilmu politik. Politik is all about perception. Politik itu kesemuanya mengenai persepsi. Oleh kerana itu, oleh kerana itu, Nabi tak bunuh. Walaupun dia. Kemudian Islam berkembang, berkembang. Bila Nabi wafat, tuan, -tuan Nabi wafat, nak balik, saya nak jawab soalan ini panjang ini, sikit-sikit. Islam berkembang. Masuk ke dalam Islam bukan orang Arab. Salman Al-Farisi. Salman orang Parsi. Suhaib Al-Rumi. Walaupun ada perbincangan tentang perkataan Rumi pada dia itu. Tapi mereka Bilal Al-Rabah. Ini orang Habisi. Orang Ethiopia. Ebessinia. Orang Pers, orang Parsi. Orang Rom Dan Nabi itu sendiri. Dipakai baju Yaman. Pakai jubah Rom, Pakai pakaian yang berbagai Orang hadiah dia pakai Nabi ada integris integrasi Di dalam budaya Ini saya nak kena cerita kat Ustaz-ustaz ni Pasal jangan dia ingat jubah lah ha? okay. Bila Islam Nabi tak ada wafat Umat Islam bawa risalah Islam menjadi brand yang bagus Satu persatu Wilayah jatuh Rom, Parsi, semua jatuh Islam, ini dengar khutbah khatib. Hari kemerdekaan. Tengok tak cerita tentang futuhat. Satu khutbah saya tulis. Futuhat. Iaitu Islam. Islam dia tidak pernah menjajah. Dia membuka kota. Bila dia pergi ke suatu negeri, dia tidak paksa budaya Arab. Dia tak paksa Arab punya culture, Tapi dia menekankan soal ilmu dan soal fakta. Maka kita dapati dalam sejarah Islam, Sarjana-sarjana besar bukan orang Arab. Abu Hanifah bukan orang Arab. al Imam Al Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari bukan orang Arab. Abu Dawud Asadjastani bukan orang Arab. Al-Imamul Nasai bukan orang Arab. ni semua kutub kitab enam yang paling penting, Lima bukan orang Arab. Abu Ibn Majah bukan orang Arab. Pakar di dalam bahasa Arab. Siapa mengaji bahasa Arab? Saya pun mengaji sastra Arab? Mengaji, tahu, Pakar bahasa Arab ni bila sebut Sibawaih. Ha? Sibawaih. Ada Ustaz Alifatwa Ali Polit, Ustaz Mahmud Abdul. Dia pandai lah bahasa Arab ni. Dia suka hafaz syair. Arab kalau jumpa dia, dia kata Sibawaih Malaysia. Ha? Sibawaih orang Malaysia. Sibawaih itu adalah orang Parsi. Sibawaih menjadi rujukan Sibawaih. Menjadi rujukan di dalam bahasa Arab. Pakar bahasa Arab seorang lagi. Abu Ali Al-Farisi. Orang Persi. Islam bila datang, dia kongsi dengan semua bangsa. Ini keistimewaan dia. Su so, Islam jadi brand yang bagus. Karena Islam bukan nak suruh, dia pergi ke negeri, dia pergi, saya selalu sebut, dia pergi ke China. Orang China tak ubah desain masjid dia. Tak ubah baju dia tapi ubah akidah, ubah akhlak dan ubah cara fikir keilmuan. Dia pergi ke India, orang India dengan kurtanya, tidak ubah kurtanya tapi dengan akidah yang baru. Dia datang ke tanah Melayu, orang Melayu dengan dengan dengan baju Melayunya, dengan bersampinnya tetapi akidahnya akidah Islam. Ini, ini kehebatan Islam. Sehingga Islam sampai ke Spain. Tuanku, saya pernah uh, iringi tuanku pergi ke Andalus. Sampai ke Spain. Di Spain, Islam saya baharkan ilmu. Orang belajar ilmu. Sehingga, sebab itu saya berlakunya sekularism. Mereka takut dengan ilmu Islam, sains dan matematik. Mereka sangka itu ilmu akidah. Ada kaitan dengan Islam. Macam kita lah, orang Melayu bila ke belakang, dunia Islam ke belakang. Orang belajar matematik, orang belajar geografi, kita kata dia tu bukan belajar agama. Pada itu part and parcel daripada agama, bahagian daripada agama. Tapi, ha, ni sebab adik-adik kita ni yang bidang-bidang yang belajar. Ini pelajaran agama, perubatan bidang agama. Islam bagi benda ni. Di Oxford, setiap kali ada ha, graduan dia, majlis graduasi dia, wakil daripada negara Islam akan dijemput wakil daripada andalus. Tonton tengok anak-anak kita bila nak ha nak ambil nak ambil sijil nak ambil syahadah dia, ha nak ambil ijazah dia, anak kita hak tak pernah pakai jubah pun pakai jubah. Di barat pun pakai jubah. Kesan daripada pengalaman warisan kerana jubah syekh pakai serban, pakai jubah bagi sijil yani warisan daripada dunia Islam. Si so, orang tak asah apa, orang bangga brand. Apa saja Islam buat. Saya baca tentang tentang uh, travellers or oh, women travellers dalam sejarah. Mereka cerita. Dalam majlis-majlis golongan elit di Eropah bercakap bahasa Arab. Orang yang tak boleh bercakap bahasa Arab di Eropah dianggap tidak elit ketika itu. Sebab, macam orang tak boleh cekak orang putih lah dalam mana, kata lekeh lah. Sebab, sebab brand, Islam branded. Kemudian dunia Islam sendiri menjadi lemah. Jadi lemah. Jadi tidak kuat. Orang rasa tak hormat dengan Islam. Daripada empire yang besar, jatuh, kita sibuk. Dah tak bina. Datang ke negara Arab, berselerak. Pentadbiran. Pagi ke negara Arab, parking tak betul, kotoran, sampah, pentadbiran mengarut. Sementara barat yang dulu teruk. Dia panggil Dark Ages, zaman kegelapan, bertukar. Jadu pembangunan, jaga alam sekitar, jaga kebersihan. Tengok Jepun sekarang ni, kena, kena apa? Jepun kena apa? Kena ribut kan? Berapa kali kena ribut, cep, bangun balik Jepun tu. Orang Islam yang tak kena ribut negeri dia. Tak bangun-bangun. Lepas kena ribut kotor negeri dia. Kita tengok dalam sebulan dua dia cuci bersih. Kita ribut tak kena apa tak kena kotor negeri kita. Termasuklah di perlih ni pun kena tengoklah juga. Sungai-sungai kita. Seorang so, tak ada respect. Tak ada apa yang boleh orang hormat. Kemanusiaan pun tak servis. Tak ada bagi ke orang, pendidikan pun tak tinggi, ilmu pun tak banyak. Tiba-tiba, main-main nak rotan orang. Bukan saya kata salah, mereka petik yang tu jelah cerita dah. Kerana kita tak ada package yang menarik. Kita tak cakap tentang isu yang, tentang perkara-perkara yang orang respect pada kita. Kemudian kalau kita buat macam-macam, kemudian kita rotan LGBT, orang tak sembang sangat. Tapi bila kita tak buat apa, kita kira kalau saya memerintah, patut kalau saya memerintah, saya akan pastikan bahawasanya, umat Islam maju ke hadapan, negaranya bersih, berdisiplin, semua orang ada makan. Macam Nabi. Sampai-sampai Nabi, sampai di Madinah, nampak Nabi kata, Ayuhan Nas, Afsus Salam. Ini ucapan pertama Nabi. Wahai manusia, sebarkan salam, wa'thimut ta'am bagi orang makan, wasallu wan nasuniyam sembahyang ketika orang tidur. Sebagai riwayat, wasilul arham hubungkan silaturrahim. Masyarakat yang kuat. Kemudian baru Nabi buat benda lain. Ini orang Islam, sebut je pemerintahan Islam nak potong tangan, nak sebat orang, ini saja. Maka orang tak boleh faham. Bukan salah hukuman tu. Sebab kita tak buat apa, satu bapak, nafkah tak bagi, apa tak bagi, balik-balik nak rotan anak. Jadi orang tak boleh nak respect. Mungkin kita kata orang tak faham, orang berniat tak elok kat kita. Tetapi, saya nak ceritanya, jawab pada soalan tadi, juga kepada yang tanya, bukan soalan pukul ataupun sebat. Itu pun saya tak setuju juga, soalan mengintip orang untuk menghukum itu. Tetapi, kita sedang berhadapan dengan perang persepsi sangkaan orang pada kita out of everything kita bagi benda tu tapi kalau kita dah bagi macam-macam ke dunia Islam perang nur rakyat ni tak ada makan umat Islam Afrika tak ada makan Yaman kena bom hangit dalam semua tiba-tiba mereka cari ada isu-isu yang mereka boleh bangkitkan menunjukkan Islam itu teruk kerana itu niat mereka pun kita pula bagi isu kepada mereka. Bukan kita kita lawan hukum tu. Undang-undang tu bukan undang-undang hudud. Itu adalah undang-undang takzir. Macam mana hukum lain? Macam mana hukum denda orang buang sampah, denda orang hisap rokok. Hisap rokok. Ah ha, ni pun. Ah ha, hisap rokok, bagus yang masuk dalam masjid tu siapa hisap rokok 10000 kena. Dalam tulis ribu tu masuk tu bau rokok juga. Lah. Saya nak cerita disiplin kita. Ah ha? disiplin kita. Ini undang-undang takzir. Macam mana undang-undang rokok tu samalah dengan sebab enam rotan itu. Orang boleh bagi pandangan. Ni kita, ini satu lagi. Ada orang bagi pandangannya. Ah, ni anti Islam. Ini anti Quran. Enam rotan tu bukan ada dalam Quran. Itu pandangan hakim saja. Ini nak mencegah kemungkaran. Banyak mungkar. Buang sampah juga mungkar, isyak rokok mungkar. Tapi kerja apa mungkar? Maki hamun orang mungkar. Yang tu pun mungkarlah. Semua kita nak cegah. No, tak ada masalah nak cegah LGBT. Kita bersama. Cuma nya macam mana kependekatan yang kita nak buat? Saya tak kata tak setuju nak sebab apa kalau kena cara tak apa. Tetapi jangan kita hanya bangkitkan isu itu saja. Kita orang Islam, tak apalah hak mahkamah dia telah buat, kita orang Islam ni Kena buat tunjulkan benda lain. Diperoleh, orang tanya saya, bila peroleh pula nak sebat? Nah. Bila nak bawa undang-undang Islam? Kita orang peroleh, kita kena buat tunjukkan, ini negeri yang baik. Pemandangannya hijau, buminya bersih, kena kebersihan. Nak solat ni tak sah, kalau sekiranya tak bersih. Nak solat tidak sah, kalau tak ada udhuk. Tiba-tiba semua kebersihan kita lupa. Kita pergi cakap bab yang lain. Kalau patutnya orang Islam bersih, seperti mana tak boleh solat tanpa tempat yang bersih. Masjid kena bersih. Demikian neria orang Islam bersih. Pentadbirannya bersih. Otaknya bijak. Kemudian kita sebatlah orang yang patut kita sebat. Nobody boleh pertikai kita. Tapi kalau kita tak buat apa, kita buat yang tu saja. Ramailah orang akan persoalkan kita. Balik pada soal Ustaz, panjang saya jawab ni. Balik pada Ustaz Wafiq tadi, sama juga. Bukan soal Arabisasi ataupun seumpamanya. Kita boleh pakai pakaian Arab, kita boleh apa. Tetapi apakah di sebalik pakaian? Saya pakai ni jubah Arab ni, bukan jubah orang Melayu ni. Kan? orang Kita pakai, tak ada masalah apa. Dan ramai orang pakai. Kenapa orang graduan orang pakai? Jubah juga. Sebab image bagus. Tapi bila Arab bangkit tidak lambat, kedai buka bukit sebelah, orang lain buka bukit lapan, kemudian Arab berperang, kita nak angkat jubah Arab ni. Orang bukan Arab. Orang bukan Islam. Dia nampak jubah Arab. Kita rasalah. Sebab kita tahu Nabi tu Arab. Dia pakai jubah. Ada rasa cinta kita pada Nabi. Kita nak pakai jubah. Tapi dia tak faham yang tu. Dia faham. Hampa tu tiru Arab macam apa? Arab berselerak-tarak. Hampa tahu tak? Ha, dan ini isunya. Ha, minta maaf. Panjang sikit Ust. Rafiq. Tapi saya nak cerita. Kerana penting. Untuk membetulkan persepsi. Kerana lagi kita tidak educate dan betulkan persepsi orang Islam, kita tak akan maju ke hadapan. Termasuklah negeri peleh ini. Puah kita pikir. Nak tidur pun dua pikir lagi kita ini. Tak lena dua pikir. Macam mana nak majukan negeri kita yang kecil ini? Kita, masjid boleh majukan. Majlis agama Islam boleh majukan. Ahli-ahli politik yang ada ini. Mereka bertanggungjawab. Buktikan pada negeri yang kecil. Kita boleh melangkah ke hadapan menjadi umat yang baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.